və deyir, Mədinəni belə xəstə eləyədən salamat et, uzağa et və Mədinəyə bərəkət ver. Mədinəyə bərəkət ver və bir müddət kesən sonra həqiqətən də Allahdan yəni, Mədinə şəhərində bərəkət verir və oradan bu xəstəlik yəni, artıq yəni, yox olur, gedir. Və həmçinin yəni, Mədinədə müsələlər Mədinəyə gələndən sonra müşriklər, yəni qureşlər, Məkkəlilər Müslümanları çox hədələyirdilər, yəni onlara hədə qorxu gəlirdilər ki, onlara təsir etsinlər. Və məsələn, Abdullah ibn Ubey ibn-i Yahudi idi, Mədinədə yaşayırdı. Bu Yahudi, yəni Mədinənin böyük adamlarından idi. Yahudi, o, bana Mədinədə onun yəni, böyük yeri var idi. Və o, Peyğəmbərin Mədinəyə gəlməsini eşitəndə, o hələ verir ki, Peyğəmbər gələcək və özünü yəni, hakim elanlayacaq hakim elanlayacaq və bunlara əzət verəcək. Lakin o görür ki, Peyğəmbər gəldi, özün bir hakim kimi yox, özün bir Peyğəmbər kimi yəni, təqdim elədir cəmada. Və o halə verir ki, yəni, Peyğəmbər birinci, yəni, bir müddət Peyğəmbər kimi deyəcək özün, sonra özünü bu şəhərin hakimə elanlayacaq. Lakin o görür ki, xeyir, Peyğəmbər yəni, belə niyyəti yoxdur. Bundan sonra İslamı qabul edir. Bundan sonra İslamı zahirən İslamı qabul edir, lakin daxilən münafiq kimi özünü göstərirdi. Yəni, özünü zahirən müsamah kimi göstərirdi. Məsələn, namaz qılanda özünü müsamah kimi göstərir. Məsələn, o da namaz qılır, müsamahlarla belirlər, durub oturur. Yəni, Ləhrat-ı Məhəmməd əl deyir, lakin bat ilə yəni, həqiqətdə məsələ, evinin içində və ya başqa Məkkəyə gedəndə orada kafirlər kimi danışırdı. Və bu da yəni, belə adamlara, iki yüzlü adamlara yəni, münafiq de Ya hödürür. Ya hödürür. Və yəni bəzir vaxta gəlib ki, yəni səhabələ Peyğəmbərə deyirlər ki, sən, yəni səbə sən Abdullah ibn Übey ibnə Sərrî yəni bağışda yəni, ona əzət vermə. Yəni, o yəni şeyləsə də, yəni lakin yəni İslam İslamda da yəni belə hələ. Yəni onlar da üçün səhabələ hələ birində ki, bu doğrudan da yəni müsəlmanlar ki, Peyğəmbərə səm deyir ki, o yəni Mə Mədinənin münafırlərindəndilər. Və həmçinin Məkkədə olan müşiklər qarşı Abdullah ibn Ubey ibn Səluğrda istifadə edilər. Onu Məkkədə çağırır, onunla söhbətlər edir və deyirlər ki, bəs, yəni, siz bizim yəni, adamımızı, öz yamımızı gətirmişsiniz, onu kömək eləmişsiniz və gəlirik ki, yəni, başqa qəbilirləri Peyğəmbərin qarşı qaldıraq və onunla qarşı düşməsizlik etsinlər. Və həqiqətən də yəni, göz Abdullah ibn Ubey ibn Səluğr Mədənədə olanda yəni, Peyğəmbət sınavına qarşı gizlə hər Yəni, qəbilələrdən yəni, əlaqəyə girirdi və Peyğambasını qarşı onları yəni, düşmənçiliyi yaradırdı. Lakin, yəni, qureşlərin belə etmələrini baxmayaraq, yəni, Peyğambasını yenə də yəni, öz yəni, işini görürdü, öz dəvətini yayırdı və həmsinin İslam dövləti, İslam hakimiyyəti günü gündən möhkəmləyməyə başlayırdı. Və müsələmanlar mədiniyəyə hizrət edəndən sonra Allah'tan hala müsələmanlara döyüşməyə icazə verir. Allah'tan hala müsələmanlara Döyüşmeye icazı verir. Ve Allah tarafı buyurur ki, Zülmedenlere Zülmedenlere icaza verilir ki Onlar döyüşsünler. Ve Allah onlara Kümek edecekidir. Abişir radıyallahu anh'a diyor ki, Mendir hicret edeminde artır bilirdim ki Hicret edeminde artır bilirdim ki Döyüş olacak. Yani Yaxın vaxtlarda bir döyüş olacak. Hepsini İbn Abbas radıyallahu anh'a ki, bu döyüş hakkında Nazıl olan ilk ayetir. Yani bu boya dövüş hakkında nazil olan 8 ayədir. Yani bu Hec surasının 39-cu ayəsidir. Hec surası 39-cu ayə. Və Allah təala bunu da yani, möminlərə icazə verir ki, kimə ki zülm olunub, ki onlar özlərini, yəni müdafiə edə bilər, onlarla döyüşənlərə qarşı, yəni onlar da nə şey edə bilərlər. bundan sonra peyğəmbərə salə bu ayə nazil olandan sonra Peyğəmbərəsə bəzi yəni dəstələri, bəzi qoşunları Qureyşə qarşı, yəni məkkələrlərə qarşı yəni hücuma hazırlamışdı. Və onların yəni keçən kəbirlərinin əllərindən almaq üçün yəni bir neçə sahibini göndərib. Ondan qabaq yəni Peyğəmbərəsə yəni, yəni, məlumatla o vaxt onların həyatında olan hə dəyişən yəni, cihad mərhələləri 4 mərhələyə keçib. 1 mərhələ səbir Döyüşsüz səbr etmək. Bu da Məkkədə olan 13-li vaxt idi. 13-li vaxtında halda müslümanları səbr etməyə əmr edirdi və döyüşməməyə onlara əmr edirdi. İkinci mərhələ döyüşməyə icazə verilir. Döyüşməyə icazə verilir. Üçüncü mərhələdə onlara qarşı döyüşənlərlə döyüşməyə icazə verilir. Onlara qarşı döyüşənlərlə döyüşməyə icazə verilir. Dördüncü mərhələ isə bütün müşriklər və Allah-u şəhəlik qoşanlarla döyüşməyə icazib edilir. Yəni, bu dörd mərhələ imsamanların döyüş mərhələləridir. Və Peyğambar s. həm özü, bəzən özü, yəni qazbələrə çıxırdı, yəni döyüşlərə çıxırdı və ya bəzən qoşun göndərirdir ki, həmin qoşun qeydə Peyğambar s. əmrini yerinə yetirsin. Və burada hikmətlər var, bundan biri də Peyğambar s. s. s. yəni müşriklərə, Məkkələrə göstərmə Yəni, bizim Mə Məkkədən çıxmamıza baxmayaraq, lakin bizdə yenə qüvvə var, güc var və biz yəni sizin, yəni, heylələrinizə qarşı aciz qalmayacaq. Sizin hərikətənizə qarşı aciz qalmayacaq. Və həmçinin, yəni, Peyğməlisinin bu etməsi həm Mədənədə olan yəni, düşmənlər, həm də Mədənə xaricindən düşmənlərə qarşı yəni, dolayı bir cavab idi. Belə döyüşlərdən, yəni, qoşunların göndərilməsindən Peygamaz Azəm Seyf-ül-Bəxr adında Seyf-ül-Bəxr kimiyyətdə qalan bir qoşun göndərir və bu qoşunun başında Həmzə ibn-Abdül-Muttalib Peygamaz əmisi bu qoşuna başlıq edirdi yəni həmin o dəstənin qoşunun 30 nəfər kişi var idi 30 nəfər mühacirlərdən 30 nəfər bu qoşunda var idilər, yəni Peygamaz bu döyüşlərin hamısını yəni Bədir döyüşünə qədər gedən bütün yəni və ya, yəni qoşunların hamısında ənsarlar yox, mühacirlər iştirak edirdilər. Yəni Məkkədən gələnlər, Bədinə cəmati yox. Çünki pəymazam onlarla yəni ki, yəni məni də döyüşdə anlaşmış ki, məni yalnız mənə müdafiə edəcəksiniz. O cünki pəymazam hər şeyə mühacirləri göndərirdi döyüşlərə. Bədr döyüşünə qədər. Və bu Peygamboz həmzə, həmzəni göndərməsi bu məqsəd burada yəni, Şamlan, yəni Şam tərəfdən Qurayşların qəbirəsi gəlirdi, yəni karvan keçirdi və həmin karvana başçılıq edən Abul Cəhli idi Abul Cəhli idi və karvanda 300 nəfər adam var idi və deyir həmzə rədiyən ahana gəlir və qoşunur, yəni həmin karvanla üzvəz deyanında bir nəfər hətta deyir hazırlaşmış da döyüşə Artıq səfrər düzəliyib, cərgilər düzəliyib, döyüş başlayacaqdır. Məcdi, Məcdi İbn-Amr adında bir nəfər, bu, hər iki tərəfindən sülh bağlamışdır bu adam. Bu, həmin yerin sahibidir. Gəlir və hər ikdə və s.a. işləşdirir. Çünki o, həm Peyğəmbərlə, həm də yəni, Məkkəli müşriklərlə yəni, sülh müqavirəsi bağlamış ki, heç bir döyüş olmayacaq və... Yəni, heç bir tərəf, heç bir tərəfə ziyad verə bilməz. Yəni, oradan keçən tayfalara mən zamanət verirəm. Və ondan sonra hər iki tərəf döyüşü tərk edir və yəni, müsəlmanlar Mədənəyə qaydırlar. Və bu da Ramazan ayındaydı. Ramazan ayı Hicrətin 7-ci ayında. Hicrətin 7-ci ayında. Yəni, Peygamberisəm 7-ci aydır ki, Mədənəyə gəlmişdi. Artıq ilk yəni, qoşununu Məhkərlərin üzərində göndərmişdir. Və həmsinin belə qoşunlardan Sədim Əbəbaqqasın Xərar adını deyilən yerə göndərdiyi qoşunu. Sədim Əbəbaqqasın Xərar deyilən yerə göndərdiyi qoşunun. Burada da Peyğəmbə səsəlləm, yəni sahəmin sahabeyi deyir ki, Sədim Əbəbaqqası bu yerdən müşriklərin kərvanı keçirək və sən 20 nəfər özündən götür sahabilərdən və həmin yerə gedin və həmin kərvanın qarşısını kəsirin. Sahabə deyir biz deyir, yəni, bütün bu yolu, yəni həmin yerə, xarrar deyən yerə piyada gedirdik, piyada gedirdik və deyir, artıb biz gəlib çatanda müşriklərin tayfası, yəni müşriklərin kərvanı artıq keçib gedmişdi. Bakın deyir, Peyğəməz sənə mənələ ki, sən bu yerdən, yəni xarrar deyən yerdən bir adımda o tərəfə keçmə, yəni oradan, o tərəfə keçmə. Yəni, sən dediğim yerə qədər gir. Görsən, çıxarsan yabalanan, görməsən, qaydarsan arxaya. Və mən də buna görə deyir, arxaya qayıtdım, yəni geri qayıtdım. Lakin deyil, əgər arxasının cür onların deyil, onları deyil, yolda tuta bilərdik. Həmsinin əbua deyən bir döyüş olur. Bu döyüş, yəni, döyüşə hazırlıqda, Fəlməsəm özlə işlək edib. Yəni, bir, e, buna əbua qəzvəsi deyirlər. Yəni, qəzvə deyəndə, Qəzvə sözünün mənası, Peyğəmbərin də həmin qoşunda olmasıdır. Əgər içində ki, ğazvə, bu nədir? Peyğəmbə Sələm, yəni ki, həmin döyüşdə özü də iştirak edib. Lakin səriyyə, səriyyədənə Peyğəmbə Sələm Həmin döyüşdə, həmin qoşunun içində, lakin sahabiləri göndərib. Peyğəmbə Sələm ilk iştirak etdiyi yəni, döyüş hadisə, Əbva adlanan bir qəzvədir. Burada Peyğəmbə yəni, Hicrətdən 11-ci ayında, yəni Hicrətdən 11 ay keçmişdi vəyə 12 ayı keçmişdi, Peyğəhməd səsələm bir nəsi nəfərlə yəni əbvə deyən yerə e, sahabələrlə gəlirlər və orada, yəni müşriqlərə qarşı, yəni onların keçdiyi kərvanını qarşılamak istəyirlər, lakin yəni Peyğəhməd səsələm gələndə artıq həmin kərvan yəni keçib-gətmişdi və Peyğəhməd səsələm sahabə bu şeylə qəzmədən geri qaydırır. Yəni, heç bir döyüş olmur. Dördüncü, yəni Peyhəməsələm göndərdi, yəni, qoşun, Ubeyde ibni Haris'in, yəni, Ubeyde ibni Haris'in başçılığı ilə Rabiq deyən, Rabiq adlanan yerə gedilən yəni, döyüş, yəni, qoşun. Peyhəməsələm 60 nəfərdən ibarət, yəni, məhkərlərdən ibarət, mühacirlərdən ibarət qoşun. Həmin bu sahabəyə verir, Ubeyde ib və onları göndərir ki, geçsinlər Məkkələrin nəyə keçəyin qarşı yəni orada nəsə etsinlər və deyil, bura gələndə sahabilər yəni, gəlirlər, Məkkələrin yəni, kərvanını görürlər və bu vaxt sahabilərdən biri sad i bəb adında bir sahabi o atır, müşriqlər tərəfə bir ox atır və burada İslamda atılan ən birinci ox olur, ən birinci atılan ox Sədr ibnə vaqqasının rəbiq döyüşündə axdığı oqdur. Vədir, bu döyüşdür, yəni bu görüşmək dəyən döyüş olmur, yəni sahabilər yəni, döyüşmürlər vədir bu vaxtı yəni müsəlmanları görəndə müşkilərin arasından, çünki müşkilə sahabilər görəndə qaçırlar, uzaqlaşırlar və bu vaxtı üç nəfər, sahabilərdən üç nəfər və ya iki nəfər qaçıb gəlirlər müsəlmanların yanına. Onlar yəni müşriklərin yanında ollar, yəni zəif olanı hicrət edə bilmirdilər. Məkkədə qalıblar. Müsəmmaları görəndə onların yanına qaçıb gəlirlər. Və bu da bu döyüşdə müsəmmaları udduğu, yəni bu olur. Həmin 2 nəfər müsəmmanı onlardan xilas etmək. Yəni onlar Məkkədə qalmışlar. Yəni bizə ki demişdik, bəzi sahabelər Mədinəyə hicrət edə bilmirdilər. Mədinəyə hicrət edə bilmirdilər, çünki zəif idilər və qorxurdular. Həmin bu 2 nəfər O döyüşün qoşun içində idirlər, onlar çıxıb bu tərəfə keçirlər, Məsamandır tərəfə. Həmçinin Peyğəmbərəsəm özü bir dəfə Fəvat adında bir döyüşə çıxır. Fəvat adında yəni, olan bir döyüşə çıxır. Və bu döyüşdə Peyğəmbərsəm səhabələrindən 200 nəfər aparmışdı. Özü ilə 200 nəfər aparmışdı. Və burada da məqsəd Kureyşlərin çarvanının qarşısını kəsmək idi. Bədir Peyomasan buna gələndə artıq yəni, heç bir, yəni, nə qafilə görür, nə bir şey görür və heç bir döyüşsüz yəni, qaydır, Mədinəyə gəlir. O, bu da Hicrətin 13-cü ayındaydı. Yəni, artıq 2-ci ilə keçmişdi. Sonra Səhvan döyüşü olur. Səhvan döyüşü buna birinci Bədr döyüşü deyirlər. Yəni, kiçik Bədr döyüşü. Bir nəfər, müşriqdən bir nəfər əğar Ə e, e, Kərz ibnü Cəbir, Kərz ibnü Cəbir adlı bir nəfər müşriklərdən gəlir Mədinə, Mədinənin üst tərəfinə və orada, yəni Mədinəyə istəyiniz xeyrət etsin, yəni Mədinə şəhərinə onun cəmaətinin istə xeyrət etsin və bu vaxtda Peyğəmbər sallallahu yəni o körücü müsəlmanlar onu nəsə tutmaq üçün qaçır. Mədinədən qaçır gedir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun arxasında səhabələri götürür, onun arxasına onu Və deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi yerə qədər Onu axtarmaq üçün gəlirlər, Fədir quyularını tərəf. Qaşın onu tapa bilmirlər, Fədir Peygamastınə yəni Mədiniyə qayıdıb gəlirlər, yəni qayıdılər Mədiniyə. Sonra o şəhər adında bir qə, yəni, qəzbə yenə olub, Peygamastınə bu qəzbədə işlət edir Və, de, bu qəzbədə 150 nəfər müslüman işlət edirdi Peygamastınə müsəhabələrlə. Fədir buradadır məqsəd Qureyşin Yəni Şamdan gələn kervanın qarşısı kəsmək idi.